Hej! Välkomna till geografi -quizet. Jag heter Elisabeth Lindström och kommer att vara den som ställer frågorna. Det är ni som lyssnar som ger svaren. Du kommer att få höra 20 frågor om geografi. Frågorna handlar om olika ord som du behöver förstå för att arbeta med geografi. Ju fler ord du kan, desto mer lär du dig. Din uppgift är att skriva svar på frågorna. Använd svarsbladet som du har fått av mig. Redo! Då kör vi! Fråga 1. Vad heter jordens yttersta lager? Fråga 2. Vad kallas den flytande delen av jordens inre? Fråga 3. Vad kallas den innersta delen av jordplotet? Fråga 4. Vad kallas med ett finare uttryck olika sorters stenar? Fråga 5. I Thailand blev många människor dödade av en... vadå? Fråga 6. Hur bildas en sådan som dödade människorna i Thailand? Fråga 7. Varför blir det vulkanutbrott? Fråga 8. Vad kallas det som kommer upp ur en vulkan vid ett utbrott? Fråga 9. Vad är en glaciär? Fråga 10. Vad är det för skillnad på en aktiv och en passiv vulkan? Fråga 11. Vad är en krater? Fråga 12. Vad är tundran? Fråga 13. Och var på jordklotet finns tundran? Fråga 14. Vad betyder det att ett land är tätbefolkat? Fråga 15. Hur ser en serpentilväg ut? Fråga 16. Vad är kusten? Fråga 17. Området mellan två bergstoppar kallas för vadå? Fråga 18. Vad är ett lågland? Fråga 19. Vad är risken stor för om du bor på ett lågland? Fråga 20. I Sverige bor vi i Europas tajga, Men vad är tajgen? Bra jobbat! Läs nu igenom alla dina svar och kontrollera att du har skrivit ditt namn. Sen lämnar du in provet till din lärare. Det var allt från geografikquizet för den här gången. Au revoir! Bye bye! Hej då! Thank you.